Хлопці жартували, запитували, чи не закохався безнадійно, або знайшов і знову згубив філософський камінь. Йому і справді іноді поставали якісь видіння. Разів зодва майнуло на вулиці і у трамваї довга стеличко з розпущеними косами та синіми синющими очима. Іноді бачив його посеред писарської греблі біля верб або біля млина. Вставав перед зором холодноярський ліс, а в ньому мелькали постаті на конях у синіх і зелених жупанах. Якісь незрозумілі почуття млоїли груди, породжували смуток і тугу. В його житті сталося щось особливе. Він звик, що життя плинуло само по собі за одвічним трибом, і він у ньому треба було тільки докладати дещо зусиль, аби не випасти з цього плину, дотримуватися його законів. Нині ж він ніби опинився не на своєму місці, посеред потоку Каменем, який миє і перекидає вода, і той камінь міняє плин самого потоку. Мрійний, і рвійний, і водночас по сільському чіпкий та тяговитий, розумів, що немає права отако просто примиритися, забути все. І нашіптував у вухо тверезий голос, що це була, можливо, єдина на все його життя удача, що й справді його ім'я могло бути закарбоване нехай не на обкладинці. А хоч на титулі літопису, що міг би захистити сенсаційну дисертацію, ледь навіть докторську, обміркувавши все кілька разів, записався на прийом до президента Академії наук УРСР. Чекати довелося більше тижня. Президент Академії, лисий технар з обличчям, до якого навіки приклеїлася бредлива посмішка, слухав його неуважно. Розмову кілька разів перебивали дзвінки телефонів з десяток їх стояло на приставному лакованому столику. І все якихось дивних кольорів, червоних, чорних, гниловочневих, серед них два чи три з гербами. Дзвонило якесь високе начальство, президент відповідав. Олег бачив по його очах, що він нічого не втямив з його розповіді. І Олег коротко переповів усе вдруге. Врешті президент зрозумів його, Найдужче зрушили Олегові слова, що всі у відділі вважають, що це може бути друге слово полку Ігоровим. Про слово полку Ігоровим президент чув, і він сказав, «Напишіть цьому чорному, що нас не цікавить, де він узяв літопис. Спеціальна комісія визначить його ціну, і академія заплатить будь-які гроші». «Краще, якби ви», – обережно натякнув як Олег. Президент Микольного Чема, був тертий і м'ятий не тільки колоїдами та іншими розчинами, на яких знався, а й всілякими президіями та бюро. Зайченкові запам'яталася маленька сценка, яка довго пекла соромом за президента, за мого президента. На урочистому вечері з приводу жовтневої річниці, куди, якимсь чином потрапив і Зайченко, президент сидів у президії в передньому ряду за кілька чоловік від першого, першого секретаря ЦК Компартії Республіки – все сильного напівбога. Скінчився вечір, і перший почав виходити з президії. Він ішов за спинами переднього ряду членів президії вечора, які притискалися до столу, коли проходив за спиною президента, той звинувся так, щоб подивитися першому в очі. Як звичайна людина звинуватись не може, вужакою, перекрутившись у стані, неначе мотозок, і усміхався відданою до п'ятої усмішкою. «Візьміть ось бланк і напишіть все, що я сказав», – несподівано поклав перед Олегом особистий бланк президент. Олег ще хотів запитати, від чи його імені написати, проте не одважився. Він зрозумів двоїстість поведінки президента. Навіть у такій, здавалося б, для нього дрібній, безпечній справі, той застерігався. Олег уклав чернетку і переписав на бланк. Писав стримано і ваговито. Купивши у Василя Гордієвича літопис, академія зберігатиме його в себе. Одразу зніме кілька копій, над однією з яких першими і працюватиме Олег Зайченко. Чорному вирішувати самому. При публікації літопису посилатися на нього, як на першого зберігача літопису, чи ні. Всі ці дні до отримання відповіді Олег жив у якомусь досі невідомому йому світі та вимірі – не в другому або в третьому, а в десятому, чи хтось знає якому. Він то починав без причини веселитися, влаштував свої іменини, чого раніше ніколи не робив. На іменинах були обоє співжильців-аспірантів – Василенко, ще один молодший науковий, покликали Чаріту та ще одну дівчину, накупили кавунів та пива, які спричинили до конфузу. Дівчата пригощалися кавунами мало – а хлопці втерли їх з десяток, після чого доводилося раз по раз вибігати з кімнати, вибігали по одному і по двоє, знаходять всілякі приключки. Немає цигарок, забули купити сірники, а потім, залишившись самі, риготалися до гікавки. То впадав у глибоку меланхолію, задумувався, йому навіть здавалося, що з ним осьось ось має щось статися. Над дисертацією не працював. Не сталося нічого. Через одинадцять днів надійшов лист з дуже короткою відповіддю. «Приїжджай! Забереш!» Олег подумав, що вести літопис в автобусах та пароплавом необачно і небезпечно. І умолив Василенка, тест якого був завідуючим якоюсь базою, мав москвича. Василенко їздив на тому москвичеві за дорученнями. І вони поїхали удвох. Доглянута новенька машина котилася справно, Їхали через Обухів, Кагарлик, Миронівку. Заїхали до Канева, вклонилися Кобзареві, обзареві. В Мошнах помилувалися на чудовно гарну, хоч і еклектичну за стилем церкву. Заглянули навіть на звіроферму під Черкасами. Поєднали корисне з екскурсією та відпочинком. Не поспішали, аби встигнути до вечора в Медведівку. Там переночують, а завтра в неділю, вернуться назад. Приїхали перед самим заходом сонця. Воно вже плуталося в колючому відті груш, які росли по згір'ю над тясменом. Кривуляста горбкувата вуличка, яка велася по підніжжю горба, вузька. На ній ніде да розминутися. Навіть двом підводам. Москвича приткнули в глухому, забур'янілому тупичку метрів за 50 від подвір'я чорного.